cho Baixamos a música para recibir a Concelleira de Abaña, Concelleira de Cultura de Abaña, que nos vai a falar dun feito extraordinario. Vamos a preguntar. Primeiro, saludo a Mola. Moi boa tarde, doña Mónica. Hola, boa tarde, a todas. Ben, ben vida, moitísimas gracias por atendernos. Eu coido que dixen ben, non? co, co Concelleira de Cultura de, do Concello de Abaña, non? de A Baña. Sí, bueno, levo cultura, tamén levo servicios sociais, pero bueno, hoxe estou aquí como conselleira de cultura. Bueno, que está uh, um, traballando para, para para a festa que se vai a celebrar mañá, que a uh, festa da Filloa a Pedra en a, en A Baña, non? Sí, estamos aquí facendo filloas desde as da mañá, e todo o día, ou se non é aberto o público e mañá será o día grande da festa hmm. donde xa dispensamos eh, e a xente pues, pode, de o público pode gustar así Bueno, ¿cuántos anos le van xa? Eu acordame de, de, de ter entrevistado algunhas persoas que estaban na asociación, pero o, o non me, con outra Mónica, por exemplo ou sí. a señora Lola, me parece que tamén non Sí, pues, sí pues... bueno houve un cambio a asociación bueno desligouse por diferentes motivos claro. e dende fai tres anos Eh, organizou o concello este é a 22ª edición e nos le o concello digamos o eh, encargado de, de organizar na súa totalidade dende fai tres anos moi ben Pois, felicitacións moitos parabéns que decir que eso eso funciona senón non sería diantete cantos anos levan perguntáballe máis ou menos eh, eh, eso este sería o ano 22 Carai. Entón, bueno si sí, son moitos anos é eh, bueno, unha festa que implica moitísimo moiitísimo traballo porque as, as filoas fanxen sobre pedra si é, é un produto totalmente artesanal non feito a man, entonces bueno tens que controlar a pedra, calor da pedra o moado que e a massa que se llevou tan arriba entón, bueno, leva o, seu, leva o seu tempo entón temos que contar con moitos voluntarios e voluntarias é a nosa idea é ver se a gente mais moza se anima a fazer filoas e non perder a traición, non? que é moi, do, moi propio do nosso conceito E, esa festa de a filloa á pedra é eh, eh, eh, precisamente especial porque non, non, non todos os sitios fan eh, a, as fillogas na pedra non E, e entonces eh, son pedras especiais. Claro eh, a ver a tradición é facelas en, como en sarténs, en, sartén, en sí. tixolas no? sí, sí. entonces o tema aquí é isto: son pedras eh, tradicionalmente feitas por, por canteiros ou en día é verdade que eh, son pedras graníticas. Os a pedra en si fai industrialmente con hai algúns can... marmolerías que ten máquinas especiais que cha que chafan eh pero bueno, o ideal sería é son pedra de, de cantería, que pasa que xa faga un canteiro, xa implica un traballo muito máis complexo e os en por desgracia, pois pues, o oficio de canteiro cada vez hai menos. Nós tiámos as que ten o concello son feitas nunha marmolería, pero bueno, é iso, o que un pouco que diz eh, é sobre sobre pedra Eh, a pedra quentase con con gas, entonces ti si tes que pois calcular a temperatura exacta da, da pedra, tes que ter cuidado cas correntes para que non se te enfríe, mm. co calor se manteña sempre o mesmo, entonces claro, bueno, claro. temos é o intríngulis, digamos, sí. ser filloas. Por eso, por eso, por eso precisan persoas que que que axuden eh, colaboradores, yo eh, aparte de que mm, eh, esa pedra é eh, unha pedra especial, non é redonda, sino que máis ben cuadrada, cuadra, cuadrada, así. O cuadrada. Si, sí, sí. É verdad que nós eh, temos algúnas redondas de algúns veciños que non as cederon, mm. pero aquí a tradición, as nosas, as da baña, mm. en concreto son eh, cadradas ou máis ben rectangulares. Eh? Que pasa? Que nós as que temos, as que as que son municipais, é unha pedra que mide 40x40, 40, mm -hmm. eh, pero as que as, a, dos, a da veciñanza geralmente son un pouco máis grandes, sabes de 50x50, 50x60, entón son un pouco máis grandes entonces a fioa tamén sale máis grande, claro claro, a fioa tamén sale, sale máis grande para, entonces bueno, para, claro para... hai non hai no todos os gustos pero é verdad que hai xente que a fai redonda pero sí. bueno, eu... Mm, como as si igual, evidentemente que sabemos mesmo, pero bueno, prefiero, sabes, parece sí. que visualmente como estamos acostumadas as formas esas, o ademais, cuadrado, claro. O, si, además acompaña se acompañar con máis con mais amoado, quer decirse ese es ser tan tan longas, ¿no? Pues pois que sí, claro. cabe moito máis. Claro, claro, é eh? que, como decimos no son máis, son máis completas, claro, non? Escos podrás acompañar de mogollón de cousas, no se é verdad que aquí é moi típico eh, acompañarlas con chourizo, hai xente que lle mete o chourizo no medio, claro. eh, hai xente que as acompaña acompanha co cocido, sí. eh, despois hai xente que as, as, bueno, que as converte en algo máis doce, e botallis mel, hai xente que lle botas, sí. bueno, chocolate, que xa unha delicia, sí. ou nata polo medio, sí, sí. que eso é, bueno unha delicia, a verdad é que maridan ben con prácticamente todo, eh. Sí, sí, sí, é eh, eh, precioso. Bueno, eu eh que esas fillos tamén as facían a casa a miña avoa, que paz bueno, costumavam saían, facíanse precisamente cando era o a matanza, non sabe. E e entonces como había moitísimas persoas que viñan de redor, que vecinos e demás que axudaban na matanza, pois para aqueles que se, que, que eran un poquiño de cara, non que que, que teñan algo de rostro porque se acostumaba, a chegabanse pa, pa probar, pa facer pro, para probar para hacer para coller as provas, non? E entonces a a a miña aboa e a miña ya ya ya tía, eh, cando estaba facendo a, a fio, metíalle fios polo medio, non sabes? E entonces, e <ríe> entón así, a cando estaba mordendo a fioa, pois pues non, non eras capaz de morder anteiro, ¿no? o fio, Claro. nos aquí, claro, eh, non nos asociamos a matanza, porque claro. eh, nos as fioas propias da baña son hora deste tempo, están ah. vinculadas ao roido. Claro, claro. No, eh, aquí acompañaba, digo, acompañaban ao cocido ou ou eso, comíanse con e tal, pero están totalmente asociadas ao mm. que entro ahí. certo é que aquí en algunhas zonas, non na nosa, pero en algunhas zonas vinculada á matanza, sí. comentaba outro señor, hai as de sangue, decir, catando eh, ah, bueno, cando se otro... mata, bueno, o porco e, bueno, e esa sangue que, bueno remólvese para que non calle e fanse pues eso fillos de sangue nos na nosa zona non temos esa tradición non é nos, eh hai uh -huh. zonas de Galicia que sí pero na nosa zona non, na nosa zona as filloas están totalmente vinculadas ao que é o, o entroido sempre sí, o entroido claro. Bueno, que é outra alternativa de, de, de, sí, sí, de degustación sí, sí. que por certo sí. eh, nalgúnas zonas tamén, se, por exemplo en a Coruña, nunca cando hai as celebracións de, de Xantares pois hai mostra dese, dese fillo filloa pedra, non? Sí, sí, sí, sí, Bueno, sí, de feito, eh, ímonos ao Concello de Santiago nos pediu unha demostración ao luns de Entroido, que van a facer unha exhibición de distintos eh pues, pratos propios do, do Entroido. E nos solicitaron se si nós desde a Baña podíamos ir eh facerla sin directo unhas poucas e despois levarstalgunas está preparadas para degustar e ala ala estaremos, é eh? sí, pero bueno, ay. Clara, que aquí en Troido temos moito moito prato sabedor. Claro. Eh, desde fillo temos as, as orellas, a claro. orella, a doce a orella de porco que tamén é é moi típica desta sí, desta sí. data. Sí. Eh, temos despois como rosquillas daniz É unha etapa que acabamos de salir do Nadal Pois a nos metemos a comer non troida eh? claro, claro, claro. Pasámonos a vida comendo a é, é así Hai que disfrutar sí, precisamente sí, sí. bueno, pois pues, É, é unha delicia Nós temos aquí Unha festa que facemos o, no, no, no mes de xuño concretamente o, o Día do Corpus e, e uh -huh. faz aquí unha, unha gran festa nun, nun, nun, nun parque que ele chama Parque de Can Mercade a Asociación Rosaría de Castro de, Car... de Cornellá fai eh, unha festaza eh, de, durante durante tres días, ben sí. sábado e domingo e eh, eh, tamén amosamos amos cousas de, de, que se fan allí eh, eu, eu pre, pre, pa, farei o posible para con, fa, darlle o contacto de vostede o noso ah. presidente para que Igual. o millor veñan n, uh, veñan convidados a facer unha mostra desas estaríamos fioas, desas sí, fioas sí. a Pedra a Jolín ademais nesa distribución sabe que aquí xuntanse nesa festa aproximadamente según dio o, o Concello, máis de 30.000 persoas. Ah, pois pues nos estaríamos encantados sabes, de dar a coñecer a nosa a nosa tradición máis alá de, de Galicia estaríamos encantados de estar en Cornellá para nós sería algo fantástico. Entonces nada, toutea cuestión de pasarnos os contactos e a mañar que nós Ello dicir, o, o noso presidente da Asociación Rosalía de Castro ah, que, chama, tú, ¿no? que se chama Oliver, estaría encantado, claro que sí porque a mostra da, non somente da música, sino dos productos galegos e como se sí. fan, porque aquí non saben o que é unha filloga a pedra. Ah, claro. Bueno, pa, digo eu pasa, que non, non, non é O sea, sí que hai moitos que posiblemente saben, pero que a, a moxalo así directamente m, m, en Cataluña non, nunca se fixo, non? A ver, incluso aquí nos pasa en Galicia que hai veces... Poño eh, hecho un, un, un, un, un exemplo. Noso outro día estuvemos en o no mercado de... Bueno, na Praza de Abastos de Santiago de Compostela facendo a, a, bueno, oh. a presentación do que era a programación cultural e chegabas a xente que estaban nesa, nesa Praza de Abastos Mm. eh a mirar como como se facían porque na súa vida mm. eh vida a, a filloas da pedra eu coñecía pero que nunca, nunca virá a elaboración, non? Entonces sí, sí. eh, chamáballes moitísimo a, a atención e parámanse a ver e quería que lle explicáramos pois pues, como se facía, como calculávamos a moa ditado. Entonces eh, non no nos parece raro que a xente pois pues eso de Cataluña que non sape o que é a filloa da pedra pues... porque xa che digo, hai xente daqui de da propia Galicia oh, pues claro. que ouio falar da filloa da pedra pero que non, pues... non sabe o que son porque, bueno, na súa zona non había tradición e porque, despois, claro, hai zonas que sí que fan, pois, pues, estilo crepes sí. ou, como digo, eh, en, bueno, que non se chama os filloeiros que son como mm, sí. unhas, plan, unhas planchas redondas sí. donde, de metálicas que te pones encima dunha cociña ou un enzema en cruzo da vitro e podes facelas, non? Claro, pero, claro, claro non, o sabor e demás non ten nada que ver Eh, coas que, que nos facemos, vale. eh, decir, vale. digo é un produto artesanal que nos loitamos porque non se perda, que é complicado. Pero bueno, aquí estamos. Muy ben, agradecémoselle muitísimo que que nos faga ese minuciosa de descripción. Pero no, o que, gracias, o, o, que, o, que o que quero o que a todos os escoitantes porque algúns de uh -huh. deles de aproveitando en Troido, aproveitando a, a, a época, a mellor algúns están xa a, a piques de, de desplazarse a Galicia e eh, poderían uh -huh. achegarse aí a Baña. Que que actos teñen previsto para mañá? Primeiro a apertura da precisamente sí. sí. pero teño entendido que hai Un, un, un pregón especial Sí A ver, eh, bueno, contenos, contenos a cosas a verdad, a verdad que nos, eh, desde fallo uns anos o que pretendemos é que aparte dun evento gastronómico que o é e a, e a protagonista é a Filloa, que ata tamén pois, iso, unha oferta cultural, incluso unha oferta deportiva eh, para que a xente veña e poda pasar a xornada na baña Entón, abrimos as nove e media e despois, ás dez, temos unha ruta ciclista que son, 10, son entre, bueno, hai a versión corta, cinco kilómetros, e a versión longa, 10 kilómetros, que é familiar, que é un, un percorrido de nivel baixo que calquera persoa non ten por ser especialista podería facer. Despois, eh, temos actuación da, da escola bueno, da escola de música tradicional que temos aquí na baña, que, bueno, temos un grupo de pandereteiras, un grupo de gaiteiros, Caray. e despois tamén actúan as Atrevidas de Monte, que son un grupo de, de mulleres xubiladas dunha das nosas parroquias que tamén tamén tocan a pandeireta. Claro. Temos varios obradoiros, un, de, bueno, un obradoiro de Treboada, que bueno, Treboada era unha formación de tambores e gaita, que hmm. é propio do baixo miño, e, bueno, un dos eh, temos un músico, bueno, reputado, Oli Giraldis, que vai a impartir os son obradoiros, como era, Oli. e ia toca, a tocar a tope os tambores. ¿no? Olí é un grande un grande Correcto. artista, claro que sí. sí. É de, é de feito xa, bueno, xa que falo de Oli Xirá, Oli tamén vai a traernos unha exposición e a ter unha exposición en vivo de instrumentos eh, tradicionais galegos, aquí durante todo o día unha mostra, irá explicando, non? Para que valía cada un e demais. Despois, eh, as doce eh, tocará eso, as colegas de música tradicional, e as doce cuarto temos un obradoiro de cestería. E, a cestería aquí tamén era moi típica facer cestos, se facían que non chamamos bimbios e, e tamén intentamos recuperar entón vai haber unha un obra doida hmm. Despois xa unha e media o pregón, que o pregón efectivamente é d'alga moi especial sí. eh, Manuel Iglesias que é eh, un veciño da baña bueno que é escritor, escritor. Es, é por ser escritor claro, claro, claro. Eh, e as súas obras os tres libros que ten porque Manuel empezou a escribir xa con 62 anos xa coa xivilación decidiu que iba a aproveitar o tempo para para escribir. Pues claro. Eh, leva tres obras polo momento e estas están ambientadas pois no, na parroquia naquela en bueno, A vive en Compostela, está afincado actualmente en Compostela, pero bueno, ve moito a Baaña. Claro. Eh, e a súa parroquia chamase Cabanas, en o libro parece como Cabanelas, pero bueno, está está eh, todas están situadas na súa parroquia natal. Tala. Parecemos unha ruta unha ruta literaria, así que convido a xente que A todos os ointes que cando veñan a, a Galicia se queren a baña, claro. non tean por ser nesta época que temos unha ruta literaria estupenda, uh -huh. referido ao libro de de Manuel a Rapazas de Xan, ¿no? Muy ben. Entón poden percorrela e o autor préstase, se hai un grupiño así, pois pues, eso, de 10, 20 persoas, préstase a facelas, se ten disponibilidade, a facelas con a facelas con, con eles, con cos visitantes. Cual, eu tamén eu tamén sou a acompañalos se si, se si podo. E bueno, é unha ruta super Súper chula E despúis ven a tarde Temos o tardeo Que iban un pouco xa de festa Porque tamén hai que dar un pouco de emoción a isto Entón aí temos eh, o trío Alborada Que é un trío Que é daqui, de, bueno, daqui do no Concello veciño de Valdo Dubra E nada, fa música de todo tipo Pero bueno, arrasan A xente encántalle porque, bueno, música para bailar e a sesión Bermú pois tamén é algo moi típico galego entonces non nos podemos perder uh, uh, uh. máis adiante temos as catro a tua, uh, o grupo a uh. cinco e media eh, temos a requinta de Lampai uh, uh. Eh, temos tamén un obra doiro para crianzas para, bueno, como ven aí o entroido para facer máscaras que iso está destinado a, a nenos e nenas uh. eh, e despois xa para acabar á seta da tarde temos o concerto de Deningures carai, orta O, pra, o Prato Forte claro. E despois xa, fin da xornada Xe vamos a descansar os da organización Que nos fai moita falta o band, De remate a banda de, de galega de, de música de... folk Que, sí. que, que, que son da Fonsagrada Que ultimamente están sí, tendo bueno, moitísimo éxito Claro que eh, sí. Hai un pouco de todo Son sete compoñentes Hai algún de Fonsagrada, de Carvalho sí. Pero bueno Eh, sí é unha banda que neste momento está tendo un pues, moito tirón sí. y, bueno, y este ano o ano pasado sobre as fillillas de Cassandra si sí. este ano decidimos tirar bueno, apostar por apostar por eles E oh, aí estamos sí. Pois moitos parabéns deU non somos talismán para as persoas que entrevistamos Por lo tanto van a ter aí, moito, moito éxito. Digo yo que van a ter moito éxito ah, di, di, di, O que sí de Teño que decir é que Nunca tiñeramos uh, Nunca tiñeramos ocasión de, de, de falar Tan, tan polo miúdo da, da, da baña Fíxenos unha descripción dese, dese percorrido literario Pero hai máis cousas que se poden facer na baña Non? Sí, a ver, a Baña é un concello para, bueno, supoño que moitos dos ointes e as ointes pois non sitúan a Baña, a Baña é un concello moi pequeno, eh, estamos sobre nos 3.000 habitantes, máis ou menos estamos a 20 minutos de, de Santiago, estamos pretiño de, de claro, Santiago. Sí, e a verdade é sí. que é un concello eminentemente rural. Non, sobre todo, o que temos, eh, a oferta a nivel turística basase en rutas. Temos unha ruta estupenda que chamamos a ruta dos Moinhos, hmm. que é unha ruta ao longo do, do, do río Albariña, temos varios moinhos cora non están funcionando, pero que, bueno, algún prácticamente está intacto e que se pode acceder aparte que é unha ruta moi moi bonita a nivel paisesístico, pero mm. ten algumas pequenas ferventas e tal. Certo é, que é para facer en verano veran e outono espectacular, ora en inverno, como está chovendo aquí en Galicia, está un pouco impracticable como casi todo, uh -huh. pero bueno, ese é moi chula a, a ruta literaria. Temos outra ruta tamén Eh, a orillas do río Tambre, que tamén ah. é espectacular, espectacular. Claro, claro. E eh, despois, bueno, nós temos moito patrimonio, bueno, temos eh a min gustaba moito falar falarlle acerca do que son os horrios, do que son os, os palomares, claro, temos claro, distintas igrexas, certo? É que non temos nin unha igrexa espe espectacular sí, pero que non a nivel artístico que sexa significativa, eso é certo, non? Porque temos unha igrexa que conserva algúns trazos eh, románicos, pero moi poucos. Pero bueno, que son igrexas Eh, bueno, pequeninhas, pero bueno que teñen o seu, que teñen o seu encanto, é que claro. digo, nós basicamente eh, non temos eh, praia non temos, tamo cerca pero que non temos, <risa> pero a, a nivel paisacístico, somos unha zona moi eso, moi verde, con moitísima alga, temos moitísimos ríos, claro. entón bueno, unhas rutas eh, unhas rutas para facer a pé espectacular, saben, temos sí. unha ruta de bicis, alguén eh, é aficionada a bicis e que temos para bici de, bici de montaña si, sí, si sí e despois unha gastronomía espectacular, temos Hombre. un restaurante que especializa, especializado en bacallau que leva 100 anos aberto, que é un referente a nivel Galicia, por exemplo. Caray. Eh, despois tamamos, bueno, se nos dá bastante, temos algunha um, brasería, bueno, especializaba en churrasco que aquí é moi é moi típico. En ton, bueno, eu creo que non se van a aburrir. É o bo que temos a que estamos moi pretiño de Santiago, entonces Cando venen visitar Santiago, sempre poden vir pasar unha xornada. Un, mo, un momentiño para chegar aí, claro que sí. E ademais, que, que se imbrincan coa co, co realidade social que, que teñen, por exemplo, eh, vin aí na, na súa páxina na que teñen do Concello o, o Entroido do 2026, que é programa de conciliación con respecto a, a que todos poidan participar nunha mascarada importante, non? Sí, bueno, dentro, noso, o día do Entroido facémoslo o día o fin de semana despois do sábado de Entroido. É dicir, este ano sábado de Entroido 14 aquí na baña celebra xo so 21. Claro. Entón, no xo día, o sábado 21 o que temos é un, un desfile. Ajá. Un desfile, bueno, donde hai toda unha serie de premios, entonces temos eh, premios a nivel individual, en grupo e eh, comparte carroza. Carai. entonces bueno, geralmente o éxito de participación é alto. Certo é que o ano pasado nos xogou O tempo con a mala pasada cancelouse porque, bueno, estábamos en alerta. entonces eh, cancelou-se. Este ano, bueno, xa sendo un pouco previsores, eh, porque todo, todo parece indicar que vai seguir a chover, porque levamos Vaya. un mes e medio con chuvia. Entón, bueno, pasarás ao pabellón municipal. É certo que non queda tan lucido, evidentemente. Vaya. Pero, bueno, non sei que aquí vivimos moito entroido, do tema dos desfiles, o tema de bueno, de disfrazarnos si sí que nos gusta moito, certo é que non temos non somos desfiles tan espectaculares como noutras regións de, de España mm. somos a un nivel máis pequenininho, pero bueno pois si gusta, así si nos gusta. Pois agradecerlle moitísimo que nos facilitara toda esa información eh, dese, e desexarlle que, que teña moitísimo éxito. Continuaremos conectando con vostedes Perfecto, para para saber, para saber máis cousas e eh, darlle os nosos parabéns a todos esos participantes, en especial especialmente a Oli que, que máis dunha ocasión xa falamos con el na radio. Vale, pois mañá andareile recordos vostos e gracias de verdad por, pois. bueno, por darnos a oportunidade de dar a conocer a nosa, a nosa festa. E tamén a ninguris que tamén o... vale, nos... Pues o... mañana... <risas> Unha aperta grande. Outra Moitís... para vos. Moitísimas gracias, Mónica. A vos. Saúde. Hasta logo. Chao, chao. Bueno, incomodámoslas un chisquiño, pero cheos de información, queridos escoitantes. Vamos a Seguimos adiante con música.